Orang barat berkata time is money. Waktu adalah uang karena mereka membangun peradaban materi. Jika ada materi, maka waktu bermakna. Sedangkan Islam mengajarkan wal demi waktu karena yang pertama ditanya di hadapan Allah nanti bukan harta, bukan kedudukan, dan yang pertama ditanya adalah Waktu yang pernah aku berikan ke mana kau pakai? Latazulu kadama abrin yaual kiamat kaki anak adam manusia semuanya tidak akan bergerak pada hari kiamat dia akan ditanya pertanyaannya berapa latus alun nayau anin naim semua nikmat ditanya kalau sudah bercerita tentang nikmat berapa nikmat yang diberikan Allah wa in tauddu nikmatullah kalau kau mau hitung nikmat Allah la tuhsuha kau tak dapat berapa menghitungnya